pareena. Eteenpäin kansakunnan kahvitunti. Minä oon Samuli Aaltonen. Toivotan oikein hyvää ja kaunista lauantai aamupäivää ja linturikasta päivää. Näin pongaus päivänä. kai. Yle Radio Suomi. Mutta mutta kansakunnan kahvitunnin kansallinen salajuoni keskustelu kulttuurimme pelastamiseksi. Jatkuu oikeastaan niin kuin jatkona viime viikkoiselle kahvitunnille ja myöskin Ylen hyvin sanottu projektin hengessä mennään. Tänään otetaan esiin pari tämmöistä keskustelukulttuuriasiaa, joita ei välttämättä aihetta koskevissa tutkimuksissa oikeastaan näy. Yksi tämmöinen voisi olla me, josta toi Laura jo tuossa jotakin alkua vihelskiin Kuultiin siis se sellainen puffi, missä kysytään, että laitatko sinä aina laukun viereiselle penkille tai viereiselle paikalle? Vai saisiko siihen istua? Esimerkiksi nyt vaikka bussissa tai junassa tai niin kuin tiedätte, ehkä puiston penkillä. Ja sitten jatkokysymys. Ehkäpä vielä tärkeämpi kysymys on se, että jos saa, niin saako siinä ryhtyä juttelemaan? Ja minkälaisista asioista ehkä... Tämä siis kansakunnan kahvitunnilla noin niin kuin kysymyksenä tänään vastaukset voi olla sitten monenlaisia, niin kuin ne usein onkin. Mutta te, jotka vastaatte, että saa siihen viereen istua kirkossa, bussissa, junassa, ratikassa, elokuvissa, kahvilassa, lukusalissa, teatterissa ehkä väliajalla, niin saako siinä siis ryhtyä juttelemaan uimahallin saunassa, pukukopissa, huutokaupassa, kassajonossa? hammaslääkärissä. Onko tämä paikka sidonnaista vai onko se aina mahdollista? Aina on tilaa yhdelleen, joka käyttää reksonaa, niin kuin aika monet juttelijat usein avaa pelin ja aloittaa tämän yhteydenpidon. Kirkossa. Niin, kirkossa. kirjastossa. Missä menee raja? Meneekö missään? Miten muuten voi olla niin, että nyt nuo just nämä mainitut kunnallisten uimahallien saunat niinku pahimpia tämmöisiä? Juttelupesäkkeitä. Tai parhaita, jos näet asian toivottuna ja ehkä vähän itsekin olet juttelija. Mutta oletko sinä juttelija? Laitatko aina laukun siihen viereiselle penkille ikään kuin varaamisen merkiksi? Paitsaisiko saisiko siihen istua? Ja, ja jos siihen saa istua, niin, niin saako siinä ryhtyä juttelemaan? Osallistu lähetykseen. Soita 02 -03 Tämähän on maksullinen puhelinnumero muuten tämä Radio Suomen näiden valtakunnallisten lähetysten puhelinnumero. Eli tuo nimenomaan tuo 020317600 maksaa 8,35 senttiä per puhelu plus 16,69 senttiä minuutissa. Ja sitten meillähän on täysin ilmainen WhatsApp myöskin, jonka numero on ihan kohta taas kerron, millä pääsee kyllä mukaan ja viestittämään näin kansakunnan kahvitunnin mm, aiheisiin mukaan lähetykseen. Kuka soittaa siellä? No täällä on Neuvosen Hilppi Mikkeli Mikkeliselvulta. No terve. Huomenta. No huomenta, huomenta. Mulla on ihan oikein, ja tämä oikein hyvä juttu tähän, kun mä olin tässä, mä on kyllä semmoinen, asun täällä Maaselvulla. Ni, niin, niin. Ja sit kun mä käyn tuolla kaupungissa, niin tuota, minä kyllä monta kertoo vähän maa silleen, että varsinkin jos joku ihminen on vaikka yksin siinä, niin. niin minä aloitan juttuja kyllä. Ja kerrankin tota, Mikkili siellä kävelykavulla, niin tota en tiedä mitenkään kauan, kun yhden ihmisen huasteltiin. Ja se itse, tiedätkö, siitä, kun minä menin niin kuin, juttelemaan. Just niin. Ja juh, nyt juh. sitten tiedät, sairaalassa tässä pari viikkoa, sitten jo ide itse tuonne päivyssykseen, niin, oli sellainen vanhempi ihminen, tota, sanoi olevassa melkein 90 niin tota, juttu vaan riitti ihan hirveästi meille. Ja te kun se läksi siitä pois, niin kuin mä käsin sen lääkärin vastaanotolle, niin te sanoo, että kiitoksia, kun juttelit, että, että tuota, kun kaikki on niin tuppisuita. Niin. Niin kato, minä itse kun minä itsekseen kun asun, niin, tota, niin jotenkin tuntuu ihan mukavalle, kun joku vaikka rupeaa miukaan tai sitten kun minä jotain jututtamaan, niin siinä on vähän tullut sitä semmoista sosiaalista kanssakäymistä. Niin, niin, kyllä. Ja Etelä-Savu etelä ilmeisesti on nyt siis tämmöistä juttelualtista seutua. Kun, no, kerran, niin niin. Niin, kun on ollut näin niin kuin positiiviset vastaanot, voihan se hyvin olla muuten, että tässä on alueellisia isojakin eroja, Kyllä että miten, voi olla. <laughs> miten suuntaan. Joku on minulle vissi sanova, että no, en minä Suomea jää mikä osti niin, mutta sitten kuulin, niin, niin tämä immeneselän niin. sairaala, se huvitti, kun se tuli sieltä lääkäriluolta, niin se tuli vielä kiittelemään, sitten se käy jossain, en tiedä missähän se kävi, mutta se oli hyvä, kun, sit, kun se tuli neljänne kerran sitten sanomaan niin kuin hei, hei. Niin se sanoo, ja nyt vielä neljänne kerran sanomaan hei, hei, kun se olisi niin mukava, <totit> kun se jutteli. <ajutin. totit> <totit> <totit> Joo, jo, jo. Joo ja ku, kun olit kuitenkin se Hämeen äsken mainitsemassa, <totit> niin tuota, no, häväläisistähän no. että tuppisuista porukkaa. Mutta mun havainnot on ne kyllä, että niin se voi olla niin harvemmassa sitten se, joka sen aloittaa. Sen jutun, mutta kyllä siihen niin kuin mukaan lähdetään. Kyllä, kyllä, niin kyllä. Jopa Hämeessäkin. Joo. Joo. <laughs> Mut kyllä sitten huomaa silleen mikä vähän, että joskus on semmoista kissattumusta, että huomaa, että ei, ei, ei tämä nyt oikein ole niin tulee. Sitten korkeintaan niin jotta sanoo ihan, ihan yleistä vaikka, että tänään on, onpa kaunis päivä. tai Täällä, tuota, kerran minä sanoin yhdelle Me... nuorelle tytölle, niin minä sanoin tälleen että voi miten sulla on kaunis mekko. Oi. se niin. niin se on oikein. No kiitos, kiitos. Ja Ky se on kyllä ihan niin kuin, aidosti kiitti, että ei se, silleen, vaikka se on sellainen, kun no, minä olen jo tämmöinen 70 -nen. Kyllä, kyllä. Ja no, teikä si niin, jos minä meen sanomaan, niin käsilaukulla lyö sateenvarjolla, niin. kyllä. Niin. Joo, joo, joo, joo, mutta kyllähän tämä tämmöinen käsitys, että, että se hiljainen hiljaisuus on sitten myöskin vähän vaivaannuttavaa, että se pitää rikkoa jollakin oh, jutulla, nyt niin, se on ihan yleinen käsitys kyllä. Joo. Kato, tästähän, tästähän tämä juttu lähtee kanssa, kun kahvitunti no, niin. liikkeelle tänään, kiitos kun soitit. No, hyvää päivän jatkoa. Joo, tuossa on moni on huomannut, kun tänne on tullut näitä WhatsApp-viestejä, että tuossa mun niin sanottu, Puffissa ohjelmamainoksessa sanotaan, että kansalaisia on kahdenlaisia, on kunnon kansalaisia ja juttelijoita, niin tämmöinen rajaus löytyy Heikki Aittokosken tuoreesta kirjasta Kunnon kansalainen. Siinä kuvataan tätä jutteluterroria uimahalleissa ja julkisilla paikoilla yleensä. Ja hänen laskujensa mukaan juttelijoita on 19 prosenttia kaikista. Loput on sitten näitä kunnon kansalaisia, siis niitä, jotka ei ei tule juttelevaa. Tämä on oikeastaan siis tämän kirjan päähenkilön laskujen mukaan 19 prosenttia. Kuulostaa ihan todenmukaiselta luvulta, mutta lukuvinkkinä siis Heikki Koski kunnon kansalainen, on kyllä hieno kirja. Kuka soittaa siellä? No tämä on vala äijän käppärä tälle istunut taksissa miljoonia kilometriä tälle tuppisuuna. Onko näin? Ja puskia tämä on oikeastaan asiakas, että puhutaanko vai eikö. Joo, jo, että jo. Että Jos aloitat puheen, niin jatkaa hausetta tälleen, mutta jos istun tuppisuuna, tälleen, niin ei puhuta. Voidaan laittaa tuhat kilometriä edes takaa tälleen, sanomatta sanaakaan. No, tämähän on tämä vanha kunnon totuus on se, että, että kuljettajan ei kuulu aloittaa ollenkaan pirsissä sitä keskustelua. Nytkö siis ammattilainen tässä kuittaa sen, että tämä on ihan totta? Tämä tota on että he, yhtä, kun ei osaa kieltä. Niin, niin. Pitäisi osata kieltä, no, että voi vaieta. On, että kun mennään taksi tänne, niin meillä on ihan eri kieli, millä mennään. Sitten pitää kuitenkin itellä laittaa navigaattoreita ja tosta osterosta oikeella apu apu katsot navigaattorista mihin mennään. Joo joo joo No ei, hei no entä sitten tota, miten taksinkuljettaja sitä e siihen suhtautuu yleensä jos alkaa kovasti juttelemaan? No riippuu annabilla tää onko sosiaalinen vai eikö tällä no. Toto, jos on, ymmärtää suomen kieltä tälle, niin siitä aina menee hyvin. sitten jossain kohti, onko sä tullut jotain, soitatko jotain? Mä vähän sen näköinen, että voisi olla jostain keikata tulossa tälle, että soitatko jotain, että oletko taiteilijä? Uh -huh. Mä persoonallisen näköinen. Ja... No sitten näitä varmaan sen joo, kyllä mä sen tunnen. Eikö se muuta asu haul Joo, kyllä mä sen tunnen sitä. Sen se soitti, mutta sen päälle, niin se samoin Tampere tänne. Ja mm. sitten se Serkko soitti, mutta aikoinaan se, se kun olisi äh, Lappeenrannassa päälle. Niin, millä niin soittikin tänne. Ja silloin asui nykyään niin Lappeenrannassa. Ja sitten mutta, et, no, tota, kotit olisikin sieltä. Niin, niin yhtä, yhtäkkiä tuleekin. Ja muodosti on no, saatana muusikko-Toyota tai taksi, kun varsinkin vanha liitoukot. Jos ei nyt mennä tarpeeksi vanhoja tälleen, niin... Melkein aina saatava vanhaa muusikoita. Niin, mutta nii, nii, tekee nii. virapeli Ja yhtäkkiä, Montakin, niin, montakin muusikkoa, mitkä tekee niinku, periaatteessa niinku, ammatikseen ja taksi hommaa on. Ja soittaa sitten kaikki vapaat. Aika montakin sellaista bändiä, missä nyt puolet porukkaa, no jos se nyt puolet yksi kolmas osa kyllä, Mitä nimiä, Kyllä, kyllä. En mutta osaat ehkä kuvitellakin. Niin Täällä. kyllä, kyllä, ei pitää hmm. paikkansa, kun sa, kyllä minäkin tiedän pari ihan ammatikseen soittavaa muusikkoja, jotka myös ajaa, ajaa taksia. Joo. No mutta näitä tällaisia sinä että kyllä juttelijoiden kanssa näistä esimerkkeistä, kyllä käy heti <laughs> ilmi tämä, mutta onko sellaisia tota, tabuaiheita, mistä ei niin oikeastaan ole kiva käydä juttelemaan tuntemattoman kanssa? Tiedätkö ne perinteiset on politiikka ja uskonto, mistä pitäisi vajeta kokonaan? No, mä oon mä mä itsekin jollain tavalla vähän niin vammainen tälleenä. Mä oon iskamen joskus aikanaan paskaksi tälleenä. Mä oon pääkäänny miikää tälleen. Ja mä en kumara miikää suntaan. <laughs> niin. Mutta mun mielestäni, mä, mä sanon niin kuin uh, uskonsodat on persiöstä Ja kaikki, jos sovitaan tälleenä, niin pitää sitten joku asia tälleenä. Sitten mitä se oli niin nämä on niin kuin ryssät ryssi, mikä minun isäni oli totimassa tällä, hän oli 23 syntynyt Viipurassa, Ymmärrän. tällä, kun lähdettiin tämä toisen maailmansota, niin en voi ymmärtää edelläkään näitä ryssiä ja Niin että okay. tuon verran, niin, verran voi ainakin sivuta politiikkaa, minä ymmärrän. Ja toivotan tässä kohtaa kuule oikein hyvää. Lauantaita ja kiitos kun soitit tänne. Tänne pitää Joo, aina soitella kiitos. välillä. Myös sinulle ja tälle... hyvää jatkoa. Kyllä, samoin, samoin. Moikka, no moikka. Niin, moi. lähetykseen. Soita 02 03 Otetaan taas tuosta nyt ennen kuin mennään mihinkään musiikkiin, niin yksi puhelu vielä, kun tämä lähtee niin jouheesti taas kimpoamaan tämä, tämä keskustelu tässä. Eli juttelu, jutteluaihe kansakunnan kaavitunnilla. Laitatko sinä aina varaamismielessä laukun viereiselle penkille vai saisiko siihen istua? Saako siinä ryhtyä juttelemaan? Kuka soittaa siellä? Täällä soittaa Tiina, hei. Terve Tiina, miten on? No, no katseista ei niinkään, mutta kun, siitä, että kun me suomalaisia aina pidetään, että me istutaan, mökösetään raitiovaunassa ja niin. ei puhuta eikä olla. Ja niin juttelee ja alkaa seurustella. Minulla on taas semmoisia ulkomaalaisia tuttavia, jotka sanoo, että kyllä te suomalaiset olette tyylikästä kansaa. Niin. Te istutte kauniisti vaunussa ja, ja annatte ihmisiä olla rauhassa ja he kehuu aina sitä meidän tyylikkyyttä, että me ei huidota eikä huudeta. Niin, että, että mit, miten se nyt voisi, voisi olla jotenkin vaivaannuttavaa, että hiljaa istutaan. Niin. niin. Eikö? Ja sitten se, monet hmm. sanovat että kun on vaikka työmatkalla raitiovaltoon jossakin, niin siinä niin, niin vähän haluaa olla rauhassakin, vähän levätä töihin, töistä tullessa ja sillä tavalla. Että ja sitten me suomalaiset itse lähdetään tuohon, kun meitä toi morka tai jotkut morkaat, kun te tuommoisia sellaisia mykkiä, niin niin. Lähtevät, me lähdetään itse sitten. Joo, semmoisia me ollaan. Ei me ollaan, me ollaan just niin kuin minun tuntorani niin salomassa. Tyyhikästä kansaa me osataan olla. Oikein hienosti sanot. Onpa hyvä kuulla, kun soitit. Tää lähtee Kiitoksia. moneen suuntaan. tämä keskustelu. Kiitos, kun Jees. soittelit. Hei, hyvää lauantaita. Kiitos. Hei, hei, kiitos. Moikka, voi. Moi. Tämä Markku Aro kohta jatkuu. Jutustelu. Nyt usein täällä yksi mä mietin, vain että kerran kokee rakkauden. Kun kesän kerran Pariisissa vietin, niin silloin ilmeisesti koin mä sen. Mä istuin aina kahvilassa siihen asti. Se kunnes keskiöllä suljettiin. Olin yhtä halunnut mä jatkuvasti. Ja nyt me joen rantaa kuljettiin. Ja keskiyön aikaa. Kuiskit mulle, että tahdo kiihkeästi mun luonas pariisissa viihtyvän. Mun korvaani huules koski lämpimästi. Mä tunsin itseni myös kiihtyvän ja Se ollut lasten, mä tunsin lanteillani Lantion. Yleisesti epäilään tässä kappaleessa, että taisi olla kysymys siitä, että koen mä rakkauden. Se on keskivän aikaa tuo. kipaleja ja kansakunnan kahvitunnilla tänään siis on viritetty tämä kysymys niin, että laitaksä laukun viereiselle penkille vai saako siihen istua ja saako siinä ryhtyä juttelemaan, jutustelemaan, jutelmaa vääntämään. Ja täällähän näit on näitä aloituksia lueteltu mulle Whatsappissa. Sanoin sen, että aina on tilaa ylellä, joka käyttää eksonaa. Eikö se nyt ole näitä, kun aletaan kälkättää, höpöttää, jauhaa, tilittää, raportoida, avautua, selvittää, jutuntaa, lärpättää. Onhan näitä termejä tälle rakkaalle asialle, kun aletaan tuntemattoman kanssa jutella. Ja Täällä nyt sitten käydään näitä myös läpi ja näistä mä teenkin ihan oman tämmöisen kokoelman sitten näistä aiheista, joista... Toivotaan, että ei se että ei tarvi ruveta jutulle siinä. Mainitsin nämä perinteiset tabuaiheet. Yleensä ne on siis politiikka ja uskonto. Moderneista varmaan olisi talvirenkaat jo sitä luokkaa, kitkat vai nastat. Ainakin saunassa ja lätkekatsomossa voisi olla. Onko ehkä bussissa samat? Siinäpä kysymys meille tässä myöskin tämän lähetyksen. Aikana, ja kyllähän tästä täytyy tavoitella tätä viereenistujan juttelumoodia, että sehän lupaa lämmintä vielä ainakin viikoksi, että ennätyksiä häty hätytellään, jos, jos tätä rataa jatkuu vielä tämä. Eikö nämä ole niitä jutteluterroristin tai sitten juuri sen toivotun mukavan kohtaamisen niitä perusasioita, kun joku onneksi tulee ja rikkoo hiljaisuuden vaikkapa sitten ratikassa tai bussissa. Siitä on lähdetty liikkeelle. Kai laittaa viestiä, että oltiin vuosi sitten Floridassa ruokakaupassa kassalla, niin edellä menevä rouva, joka pakkaili ostoksiaan lähtiessään, kysyi meiltä suomeksi, että oletteko Suomesta? Vastasimme myöntävästi ja kysymme, että mistä arvasit, niin rouva sanoi, että no kun ette puhuneet mitään, <lacht> niin siitä. Eikö niin ole, että amerikkalaisen mielestä se hiljainen hetki satunaisten kohtaajien välillä nyt se on jotenkin vaivaannuttavaa. Ja sitten taas brittien kohdalla niin kohteliaisuus ei oikein välity, jos ollaan hiljaa todennut. Ja ruotsalaiset, no ne nyt diskuteeraa joka ainoas vähänkin myöten antavassa tilanteessa. Ja sitten tänään on jo mainittu tässä yhdessä puhelussa tämä huitominen ja huutaminen, niin kyse menee tuonne etelän maihin. No, espanjalaiset, mutta eikö Italialaiset huitoja dramatisoi? Käsillä vielä sen lisäksi, että volyymekin on aika kovalla, kun ruvetaan jutuntaa. Minusta hiljaisuus on ihanaa. Miksi pitää väkisin etsiä jutun juurta? No tämä on juuri se hyvä kysymys, ja toinen kysymys. Koska täällä puolet kysyy, miksi pitää olla hiljaa ja puolet kysyy, että miksi pitää väkisin, väsi, väkisin vääntää. Puhumiseen on päiväkiintiö. Joo. Irma Äänekoskeltu laittaa tämän viestin, jos joutuu töissä puhumaan jo kahdeksan tuntia putkeen, niin uimahallissa ei jaksa juuri rupatella, muuten rupattelu rikastuttaa, ihmisten mielenkiintoisia rupattelu avartaa omaakin maailman kuvaa, aina oppii uutta. Joo. Nämä on kaikki täysin mahdollisia kantoja. Sitten kun mä oon tässä käyttänyt sitä vieruspaikkavertausta, että Laitatko laukuun siihen, että siihen ei pääse istumaan. Niin täällä sanotaan myös sitä, että eihän sitä vieruspaikkaa voi varata. Jos näin on, niin kassillahan pitää siinä tapauksessa olla maksettu lippu. Niin, mutta kyllä sitä aika paljon näkee. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 17600. Siis varsinkin näissä, missä ei paikka lippuja myydä, niin kulkuneuvoissa, niin aika paljon on kyllä sitä, että on laitettu laukku siihen, että ei siihen kukaan pääse sitten juttelut terrorisoimaan meininkiä. Kuka soittaa siellä? No jättäpä Kuusamosta soittelee. Terve. Terve. Onko sulla sellainen rintanappi, että älä puhu minulle? Ei todellakaan. Mä oon rokotettu vähän vääränlaisella neulalla, niin välillä voisi vaikka laittaa teipin suu eteen. Mutta tuota, tuohon keskusteluun tuosta puhumisesta, niin täällä Kuusamossa, Aina kuule, kun vaikka kuinka ventovieras ihminen tulee vastaan tai, jutella, tai ollaan kaupassa jossakin jonossa, niin kuule, kenen poika tai kenen tytär oot. Niin justi, kyllä. Heti se lähtee siitä ja sitten kato, kun se keskustelu, että jos on vähäkään yksi tuttu, niin sehän lähtee että kohta on koko suku niin kuin tuttu ja vaikka mutta joo, joo, joo, joo, joo. Ja se on minusta kauhean mukavaa. Siis tota, teille päin ei kannata muuttaa, jos on sellainen hiljaisuutta rakastava ihminen. Ei, miss, juu, ei missään nimessä kannata tulla. Sitten kato, kannattaa olla vaan siellä Helsingissä. Että kännykkä on turva väline, että kun ottaa kännykän bussissa käteen, niin varmaan kellekään puhua. Kyllä, kyllä. Onko mitä, no tunnetaanko teille päin mitään sellaista rajaa esimerkiksi hienotunteisuuden tai muutenkaan kiellettyjen tällaisten tabuaiheiden rajaa? Vai saanko puhua mistä tahansa jopa intti-kokemuksista? No se on joo ja metsästys ja kalastus ja sää ja mistä nämä oot. Ja ei se, utelulla ei ole niinku määrää eikä rajaa. Niin. Mutta sitten on tietysti, jos ei tykkää siitä, niin voi sanoa, että hei, mun on nyt vähän kiire, ei kerkeä. Niin, niin. No, väitätkö, että siitäkään ei suututa siis? Että vaikka sanoo... Ei suututa, no, okay. kun ei siitä suututa. Että tota, mä koen sen niinku kauhean mukavana. Ja jotenkin tietenkin, kun on tämmöinen vähän suulampi, niin ja reissaa Helsinki-Puusamo-Helsinkin väliin ja sitten aina hauskuuta itseäni sillä, kun joku istuu bussissa tai ratikassa tai metrossa ja laukku on vieressä, niin mä heti reippaasti kysään että olet ostanut lipun tuolle. Niin, niin. Ja jos ei ole, niin mä sanon, että siirrä. Että kyllä. Sä monesti, <laughs> monesti on käynyt, että tyyppi ottaa ja lähtee muualle, mutta mitäpä se haittaa. Täällä muuten moni sanoo ja huomauttaa, että jos se on tota, vapaana ja siinä on vaan kassi, niin kyllä minä pyydän päästä siihen istumaan. Ja kyllä sellaistakin näkee, että se on ihan totta kyllä. Joo, ja sitten tota, tämmöiset, tota, on hirveän valtavan kohtelia, jotakin nuoria tyyppejä, jotka niinku näkee, että tämmöinen pää tulee sinne, niin ne sanoo, että, tota, että tässä on paikka, ole hyvä. Eli? Ja sitten mä sanon, ei, ei, istu vaan, että katso, nyt pitää nuorina istua, että jaksaa vanhana seistä. <laughs> Se on sitä pienempien paikkojen Oi että, mutta kyllä pikkukaupungit on hauskoja. Just tuossa välittömässä yhteisöllisessä tunnelmassa. Se kyllä sitä, kun olet sen Helsingin sanonut pari kertaa, niin kyllä sitä löytyy sieltäkin. Mutta ne on ehkä enemmän niitä kaupungin osia, missä ollaan kuin kylissä. Niin. Että joo. Joo. joo, ja tuota, Vuosaare moititaan kovastikin ja mun mielestä vallan turhat Siellä on valtavan nuoria, jotka... Tuota Tarjoaa sitä paikkaa hyvinkin aulisti ja tota, saa apua, kun kysää se, että se on vähän niin kuin pieni kylä keskellä kaupunkia. Joo, joo. joo. No mitenkä, ootko sattunut junalla menemään sinne pääkaupunkiin koskaan, kun siellä niissähän on noissa IC-junissa ja, ja onhan noissa pendoliinoissakin, niin on se semmoinen hiljainen vaunu, missä ei saisi oikeastaan puhua mitään. No en onneksi ole, enkä kyllä varmaan ikään me... <laughs> sellaiseen vede. Kyllä, en. hyvä en. Tämä. tämä. on että hyvä. Minusta on ihan, ihmiset avautuu ja tota, oh. tuppisuuna on paha olla, kun, kun joutuu itse kaikki miettimään. Niin se on parempi aina purkaa tuota reippaasti jollekin jotakin. Ja sitten voi sanoa, että nyt ei kiinnosta, anna mennä ja olla kohteellis, eikä sinä mitään. Kyllä me ollaan kyllä. kansaa että sanokaa on. mitä sanotte. Niin on ihan selvästi. Hei, kun... Näin Kiitos, kun Mone, soitit. Mitään? Ja pysy kuulolla. Kato, tänne tulee nyt monenlaista kommenttia. Mulle, Minä kyllä. kuuntelen aina tämän ohjaan. Oi, kiva. Se on niin, hyvä juttu. Kiva. Kiitos. Joo, kiva. Hyvää syksyä. Moi, voi. Moi, moi, moi, moi. moi, Kyllä, tätä kaikki kuuntelee. Se on ihan selvää. Tai siis varsinkin, jotka nyt on kuulolla, niin yleensä on aina. Kuka soittaa siellä? No, Jukka soittaa. Terve, Avaa. Jukka. No, hei. No, onko sun rintanappi, missä lukee, että älä puhu minulle? Hetkinen. Ei ole. Ei ole. Ei oo piti tarkistaa. Joo, ei, jo. ei ole, tossakaan. Tuli vaan tässä jo. mieleen, että pitää soittaa, kun sinä se yksi mies puhuu niitä taksikuski Kun minä ideoon, tuota, niin nyt tässä kahdeksan vuotta ollut taksirenkinä, niin tuota. Jo. Kyllä se aina jostakin se puheenaihe tuota löytyy. Jos ei muuta, niin aloittaa säästää. Ja siitä se sitten lähtee ja asiakkaan ongelmista ja kaikista muistakin. Että niin. Niin. Et niin, ne vaan illat pimenee ja joulukin sieltä tulla jöllöttää. Niin, mä <laughs> Mutta mä niin. tähän pitäis kommentoida, mä sain semmoisen hyvän oppitunnin tästä, että vieruskaveri, kun tuota, niin, tulee viereen istumaan. Mä olin tossa, tuota niin, enti, entisessä ammatissa olin tuolla Ruotsissa, oli töissä, oli arvanta lentokentällä, oottelemassa kotia paluuta ja tuota niin, Silloinhan edetään samaja vielä meillä on ollut. Siinä vaan istuskeltiin ja katteltiin ja seurattiin kanssa matkustajia. Tuota niin, Sitten sörjäsilmällä huomasta, siihen tuli vierä joku herra päällä istuu ja jätti sen laukun verran tilaa niin meidän väliin. Sitten mä niin sillä vilkasin siihen ja mä ajattelin, että no ei hemmetti. Mähän menin niin hämilleen. oli tämä Suomen paras konnanäyttelijä, että okei okay, Mun viereen. Oi. no niin. Ja juman kautta tämmönen, no sitähän oli yli puolta nuorempi silloin kun oli, niin tuota, ihan tuppisuuna, ei mitään niin kuin, saanut sanottua. E e siinä e siinä, e siinä niinko päätitä, emmetti sen, että nyt pitää kyllä vähän niinko ryhdytä, että olen kyllä koittanut sitten aina no, jotakin jutun juurta löytää, että Kyllä. Että jää ihan niinko tuppisuuksi, jos siihen nyt tulee joku niin, niin vaikka Jonossa niin aletaan juttelemaan aina jostakin. Joo, joo. ja tämä rintanappi, että älä puhu mulle, niin sullahan voi pirstyssä olla semmoinen puhu tähän lätkä, mikä ja on noin palvelutiskeillä on, te usko, te on. Se on oikein hyvää, mutta <laughs> sitten taas onhan meillä semmoisia asioita, jotka haluaa mennä takapenkille istuun ja tuota, niin, he haluaa olla sillä rauhassa. No kyllä meitä on niin, kuin, niin, niin, niin on meitä kahdenlaisia, hiljaisuuden no, ja juttelemisen onhan sitten me. arvostajia. Joo. Totta, se on ihan tosi näin, että... Hei, ajalle rauhakseen minuut. ja onpa joo. hyvä, kun soitit. Kiitos, kun soitit. Olepa hyvä, joo. No vesiä vaan kaikille. Joo, Voi voi, Taksinkuljettajat kyllä paikkakunnalla aina tunnetaan tuttuja kavereita. Joutavia jorinaa, niitä täällä riittää. Kyllä vaan, ja niitä täällä riittää. Pientä järjensanat tuskin kukaan enää kiittää, niin... Se varmaan on. Hyviä puheen sivut täyttä, jos nimeänsä kädet ketään näyttää, oiko luottaa reilun suomalaisen. Jos tämä on pelin henki, niin se haisee. Joku puskatakaa tilinskiväreitä. Pakoon livistä ja joron jäljet peittää. Ei taida sisu riittää vanhaan ohjenuoraan. Jos asia on, sen jätkä sanoo suoraan. ja jorinaita niitä täällä riittää, kyllä vain, ja niitä täällä riittää. Kohtuullista järjen tuskin kukaan kiittää, niinhän se varmaankin on. Forumilla kurallepä lentää, mutta ei jättäkään nyt käyttämättä sentä. Ihon väriin kohdistuvat solvaukset, plus raiskaus ja tappoukkaukset. Ei se on kosta varsinkin jos pää on umpiluuta. on keopaa enää vanha ohje jos asia on sen jätkä sano suoraan. Jos asia on sen jätkä sano suoraan. Tuomari Nurmio, joutavia jorinoita. Täällä on myöskin tästä juttelukulttuurista. Tämmönen kommentti täällä WhatsAppissa, että olen huomannut, että kaupoissa ja busseissa käy paljon ihmisiä, jotka haisevat likaisilta. En haluaisi ainakaan sellaista viereeni. Voimakas hajuvesikin kaupoissa ja busseissa ei ole kiva juttu. Oikeasti ajelee mieluiten polkupyörällä, niin välttyy hajuhaitoilta, näin täällä sanotaan. Niin, 60-luvullahan kuulu mieshenkilön haista kuulemma pelkästään tupakalle ja hielle, että sitten vastuuli nämä deodorantit ja toi myöskin tuo lohkaisu, että kai tässä tilaa on yhdelle aina, joka käyttää reksonaan, niin se taisi olla saippua alun perin. Eikö semmoinen ole ollut kuin deodorantti saippua ja se on oikeastaan kai syyllinen siihen, että miehetkin alkoi sitten lopulta käyttää. Käyttää näitä deodorantteja. No se nyt on tietysti eri asia, mutta ei se kokonaan ole, koska tämä, että saako siihen viereen istua, niin voihan siinäkin olla omat rajansa. Että jos vuosi sitten suunnilleen kansakunnan kahvitunnilla siitä puhuttiin, että pitääkö kaikkien kanssa tulla toimeen, niin kyllä siinä kävi ilmi, että periaatteessa kyllä, mutta kaikella on rajansa. Kuka soittaa siellä? Orvokin, Perliinistä. Terve, Katoha. Berliin. Noin, mä ajattelin, että täytyy sanoa teille ihan sitä varten, kun noin, mä on täällä jo 50 vuotta ollut. Ja. Ja silloin, kun mä tulin ensimmäisen kerran, ja oli kyllä pitkää Saksaa koulussa eikä puhuttu yhtään sanaa. <tos> mutta noin <tos> sen aikainen saksanlopettaja sanoi, että sitten kun tulee kova nälkä, niin sitten muun sellainen sana kuin proot, eli mm. leipä. Ja sitten, kun kuivaa leipää suu täynnä, niin sitten tulee semmoinen sana kuin pier. Mä olin kyllä antihalkoholisti silloin, mutta vasta sitä. Niin, <laughs> noin. niin noin. Kyllä se sitten alkaa sitten. Ja niin se oli, että kun täällä on onneksi niin kovasuisia, niin niille sanotaan, että meillä on suuri suu ja sydän paikallaan. <laughs> joo, joo. Niin noin. Ne alkoi heti puhuttaa ja kysyi joka paikasta, ja noin, että mistä oot ja kuka tuut ja mitä teet ja kaikkia, että oli pakko oppia. Puhuminen on, on kyllä ihmiselle niin tärkeää. No onhan se. Ja kun menee tonne vieraaseen kielialueeseen, niin kyllähän siinä on tekemistä, että pääsee, pääsee kiinni siihen juttuun ja jutun juurta saa aikaiseksi niin ihan varmasti valtava elämänmuutos. viettimään asiat eri tavalla. Joo, ja se on se, että kun nämä nuoret, kun tulee tänne suomalaisetkin, niin jos ne pysyvät vain niin omissa porukoissaan ja puhuvat vain niin sitten ne ei opi saksaa koskaan ja, ja puhuvat, koittavat pärjätä vain englannilla. Joo, joo, joo. joo. joo. Sitähän sanotaan, että meillä on kaksi korvaa ja yksi suu niin kuin vinkkinä siitä, että pitäisi myös kuunnella, mitä toinen sanoo, ja tämä on ollut nyt että Hyvin sanottu projekti Ylellä, niin siellä näissä tutkimuksissa sellainen asia, joka on noussut usein esille, että me ei oikein kuunnella. Että me ollaan kyllä ihan hyviä ja kovia puhumaan, mutta me ei oikein kuulla, mitä sanotaan. Joo, onhan se joo. Kiitos, kun soi. Muuta kuin terveisiä. Terveisiä, joo, kiitoksia. Tutkuiille. Niin joo. just. Voi voi, voi voi. Berliinistä soitellaan, ja tännehän tulee tosi paljon viestejä myöskin ympäri. Sanoisin oikeastaan, että ympäri maailmaa. Toiseltu puolelta palloa tullut joskus. On oikein kiva juttu, että tähän voi toki kuunnella muuallakin kuin Suomessa. Radio Suomi, kun kahvitunti täällä. Kuka soittaa siellä? No täällä Jorma, terve. Moro. Tota, yhtä asiaa tässä ei ole kukaan sanonut. Kun mä oon tuore kuulolaitteen käyttäjä, niin esimerkiksi uimahallin saunassa ei sitä voi pitää, ja. niin en minä... Kuule siellä ihmistä tai saa selvää ihmisten puheesta. Ja jos ne koventaa vielä ääntä, niin sitten vielä huonommin. Ja toinen asia, niin sen takia mä en, en saunassa halua puhua, mä menen perimmäiseen nurkkaan ja pistän silmät kiinni ja olen niin kuin, että mulle ei kannata puhua. Että ja toinen, toinen tämmöinen, joka tässä tuli tämä autoasia, niin en mä tiedä, eikö mä osaa käyttää niitä kuulolaitteita, mutta ne jotenkin tuntuu siltä, että rengasmelun ja tämmöiset muut hälyäänet, ne vahvistaa hirveän voimakkaasti se kuulolaite. Että jos mä omassa autossakin on niin minulla on kuulolaite päällä, niin mä joudun radioa koventamaan, että mä kuulen sen radion, kun se vahvistaa sitä rengasmelua. Joo. Joo. Kaikki ja, ja. mekaaniset äänet kuuluu muutenkin kovempaa Kaikissa äänityksissäkin, mitä audioista puhutaan, niin, niin ymmärrän tuon, että niin se varmaan ja. on. Ja toi on hyvä vinkki, minkä sanoit, että huutaminen ei auta. Joo, etes, <laughs> niin. pesuhuoneessakin joku penki istuu vieressä, penki, vieressä penkillä ja puhuu hiljaisella äänellä, niin sen mä kuulen. Sitten siellä on niitä koilottajia, kun pesuhuone kaikuu, niin... Se menee ihan semmoiseksi mössöksi, että sieltä yksittäisiä sanoja saa, että törjentä ja palkkapäivä, niin sen peen kuulee, mutta sitten minä, mutta ei kuulekaan. Joo, ja noita on siis kuuloa vahvistavia laitteita, kuulokojeita on paljon. Niin toi on hyvä hmm. juttu, että tuot on kuulle. Kiitos kun soitit, toi on hyvä vinkki. Joo, hei. Joo. Joo, hei, lauantaita, moikka! Vipattaako menojalkaa? Kaipaisitko rytmiä vereen? Puuttuuko etkoiltasi tanssittava musiikki? Ei hätää! Anna tehtävä Toni Laksosen tanssihoidettavaksi. hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laksosen lauantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen. Artua, kun se kurttua. Oli vielä se ainakin Radio Suomi. Tässä uutta kotimaista musiikkia. Tämä on Erika Wigman. Kipale on nimeltään myynnissä. Juttelukulttuurista siis kysymys kansakunnan kahvitunnilla tänään. Pitsit. Taas on kuukausi painettu siellä sun täällä Et kattoja sähköt pysyisi päällä Rahan edessämme taivutaan Kyllä myynnissä olen minäkin Taas on duunissa pumpattu kipeeksi paikat Taustalla soi pala laikat Rahan edessämme taivutaan Älä huoli, myynnissä olet sinäkin Tuo. Ehkä enkeli poistaa tämän pantan, kun pääsen mun luojani luo Taas on kuukausi painettu, siellä sun tälle, Et kattoja sähkötes pysyisi päällä Rahan edessä me kylän Niin siinähän on muuten sensuroitu joku sana. Nyt en sano sitä sanaa, koska muuten siinä sensuroitaisiin toi sensurointi. Ja sitähän on paljon liikkeellä nykyisin, kun ajatellaan, että jotain vanhoja teoksia esimerkiksi pyritään vaikkapa muuttelemaan ja sensuroimaan. Tietenkin hän voi olla vaikka kuinka hyvät syynsä, mutta keskusteluhan usein syntyy siitä, että pitääkö ja saako niin kuitenkaan oikeastaan edes tehdä. Kuka soittaa siellä? No, täällä soittaa Anne täältä Itä-Suomen ilomaisista. No terve! Kuule, mulla olisi, en malttanut olla tarttumatta luuriin, kun tästä bussia, no päähän ne on linjaus, vai, vai niitä ei nykyisin enää ole. Okay. No kerran semmoisen tarinan, kun asuin Lauttasaaren ja Espoon alueella niin oli todellakin hiljasta bussissa ja raitsikassa ja ynnä muuta. No, sitten kun lomalla tulin tänne kotipitäjään, niin tuntui aivan oudolta, kun bussissa puhui tai linja-autossa, tämä kävi, kun tunnettiin tai, tai täälläpäähän tunnetaan kyllä niin. suurin piirtein kaikki toisemme, niin se kävi niin ihanasti korvan kuin Linja-autossa juteltiin kun kysyi, minulla on vähän lunsani ääni. Ei, ei mitään. Niin. Se tuntui ihanalta korviin, kun hyvää päivää heti ensimmäisenä pussikuskille. Ja... Ja minne täytyy ottaa menersä, ja Suopiko tähän istuu. Ja... Se on niin erilainen kuin mitä sitten lomalta Nauttisaare ja niin poispäin, niin se oli musiikkia kuule korville, kun nyt päivä, niin kaikille. Ja, ja, ja. ja sama terkkarilla, niin on, jos ei vaikka tuntenutkaan, niin kaikki vaivot, joka käydä läpi ennen kuin pääsi vasta otolleen. Sitten toinen tapos niin tämä Rikisorsa. Niin. Hän asu Rauksosaurussa niin kuin minäkin, niin meillä sattuu aina työmatka sillä että aina tietyn minä muista, oliko se sivaa vai mikään. Niin. Aina samassa kohdassa hän tuli niin kaupunkiin päin ja minä menin tänne säkimieen päin työpaikkaan, aina kohattiin samassa kohti joka arki aamu. Niin lopulta meille kävi niin, että ensin me vain katostiin toisiimme. pitemmän ajan kuluttu, niin ruvettiin niin kuin vähän nauriskelemaan. Sitten kun meni vielä vähän aikaa, niin sitten anna sanottiin moi tai huomenta. Että niin. Tämmöisiä. Kyllähän hän oli hyvin semmoinen välitön ja kohtelias herrasmies. Kyllä hän Joo. aina hymyili, mm. vaikka hän ei sanonut vielä... Moi, enkä sanonut kyllä minäkään. Mutta meitä rupesi naurottamaan niin kuin aina sama aika <härä> ja sama paikka, missä me ohitettiin niin kuin toisemme. Niin, tuota, tämmöisiä. Tällaisia. Hei, kiitoksia ja oikein hyvää lauantaita sinne Ilomantsiin. Kyllä näissä on paikkakuntakohtaisia eroja näissä juttelukulttuureissa. Se on no on. Kyllä kyllä. Niin. tunnetta että Mullakin kotihoito, kun käy kerran viikkoon, niin välillä kun joutuu verenpaineita näitä mittailemaan, niin hoitaja sanota, voisitko aina olla sen aikaa hiljaa, että otetaan verenpaineen. se on niin verissä se puhumisen tarve. Kyllä minä tervehin ja kun vaan milloin päässyt pyörätuolen kanssa tuonne ihmisten ilmoille. Se on tärkeä Näin. asia. Yhteys Ette toisiin ihmisiin on tar... Kiitoksia, kun soittelit. Kiitoksia. Moikka. No kiitos. No moi, moi, moi. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radioohjelma. ohjelma Siinä meni myöskin kodin hengetärille, palveluammattia tekeville, joiden pitää saada rauhassa hobbat. hommat. Sitten voi jutella. Täällä kyllä tulee sitten viesti ja sitä kyllä stadissa myös jutellaan, että älkääpä nyt. Täällä on parikin hyvää... Tarinaa siitä. Mä kyllä palaan näihin. Mä oikeastaan näistäkin kerään vähän sellaista nippua ja laitan sitten eetteriin muutaman aina kerralla. Kyllä tänne pääsee puhelimellakin kohta taas. Kansakunnan kahvituntysi juttelu kulttuurista, että saako viereen istua esimerkiksi bussissa vai ootko laittanut siihen laukun? Saako siinä jutella? Siitä on kysymys tänään. Kello 12 saakka mennään kansakunnan kahvituntia siis tänäkin lauantaina. Lauren. on The Crash, God, My Eye. Niminen kappale täällä myöskin sitten Whatsappissa. Sitä painotetaan, että aina voi heittää juttu koukun, missä sitten on. Jos toinen tarttuu siihen, niin silloinhan se menee molemmin puoliseen tarpeeseen. Eli silloin jutteleminen on ok. <tulevin> olisiko yksi syy siihen, että olemme sen maailman onnellisin kansa, on täällä nimimerkki Kondana. Tota niin, että ilman suostumustahan on eräänlainen päivän, päivän sana muutenkin, niin usein tulee yllätyksenä tietysti sekin sitten, että joku yleensä tulee juttelemaan, jos ei ole ollenkaan siihen, siihen tottunut. Jorma Etto on muuten se runoilija, joka sanoo suomalaisista niin, että Suomalainen on sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata, ei vastaa kun kysytään. Ja tämähän on semmoinen tuttu hokema ja runonpätkä oikeastaan siitä, että presidentti Kekkonenhan uuden vuoden puheessaan on ilmeisesti joskus tätä Jorma Eton runoa siteerannut on sen jälkeen unohtumatonta tavaraa. Sehän on ihan, ihan selvä asia. Joo, täällä on aika monta... monta Tuodaan paljon näitä tällaisia vastakkaisia näkökulmia. Eli me lähdetään tässä kyllä selkeästi kahteen suuntaan. Eli kansakunta jakautuu kahtia aika siististi tässä, että saako tulla juttelemaan. Siis ihan noin niin tuntemattomalle, vaikkapa just siellä bussissa tai, tai junassa tai näin. Täällä on, on kokemuksia paljon. Täällä huomautetaan, että usein bussissa tai ratikassa ihmiset haluaa omaa tilaa ja rauhaa, kun laittavat viereiselle penkille jonkun kassin, eikä luoteta siihen, minkälainen ihminen tulisi viereen istumaan. Täytyy myöntää joskus teen niin, tunnustautuu täällä Juhani Keiju laittaa tällaisen viestin, että extrovertit käyttävät väkisin ilmaisena terapeuttina introvertteja. Pakko lähteä itse pois, ettei kuormitu muiden kamalasta monologipuhetulvasta. Ajatelkaa, kuinka vastakkaisia näkemyksiä tämmöisestä löytyy. Ja täällä myöskin epäillään, että taidat Samuli ottaa tahallaan näitä kansaan jakavia puheenajeita kahvitunille. No, pientä kai se nyt sallitaan, jos on pientä. Ketuhäntää. Mutta näistähän sitä siis keskustelua syntyy tämän kaltaisista, mistä oikeastaan kaikki on jotain mieltä ja niin kuin montaa eri. Ootko nämä Oulusta? Pelkääkö nämä polliisia? Sanotaan täällä, että on oikein hyvä keskusteluavaus. Harva voi olla hymyilemä. Kirjoita oma levytoimomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi kautta ens. Oliko näin, että valmistuit kosmetologiksi? Joo, olen 85 tammikuussa valmistunut kosmetologiksi, joo. Mä kävin urjalaisen lukion ja pääsin sitten ylioppilaaksi vuonna 2002. Ja sitten mä olin Riihimäilläkin talouskoulussa sinun muuten välillä. ja Sitten menin Etelä-Suomen kosmetologiopiston Lahteen. Entisten nuorten ja Radio Suomessa lauantaisin kello 15. Voi suoraan c -kasetilta. Enskakin tulee tänään muuten, onhan lauantai ja kohta tulee uutiset, sen jälkeen kansakunnan kahvitunti jatkuu. Tämä on Bessa. Ulkoministeri Elina Valtonen vakuuttaa, että hallitus on yksimielinen ulkopolitiikan suurista linjoista. Kristitysdemokraattien puheenjohtaja ministeri Sari ja ilmoitti eilen olevansa eri mieltä Suomen linjasta Israelia ja palestinalaisia koskevissa YK-äänestyksissä. Ulkoministeri Elina Valtonen vakuuttaa, että hallitus on yksimielinen ulkopolitiikan suurista linjoista. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja ministeri Sari ja ilmoitti eilen olevansa eri mieltä Suomen linjasta Israelia ja palestinalaisia koskeneessa YK-äänestyksessä. Asia oli esillä, kun tasavallan presidentti ja hallituksen avainministerit keskustelivat ulkopolitiikan pelisäännöistä. Näin ulkoministeri Elina Valtonen Ylen ykkösaamussa hetki sitten. Edes meidän lähikumppanimaissa tämä ei ollut mitenkään niinku triviaali, itsestäänselvä, helppo äänestys. Siitä on käyty laajaa keskustelua ennen ja jälkeen. Ja tämä kertoo siitä, että nämä, on nämä asiat nämä mm monimutkaisia, plus ne menee tunteisiin. Kun me eletään demokratiassa, niin se ei ole virhe, vaan se on ominaisuus, että, että erilaisilla puolueilla, erilaisilla poliitikoilla on erilaisia painotuksia ja ajatuksia. He edustavat omia äänestäjiä. Ja nyt esimerkiksi mitä tulee kristillisdemokraatteihin tai, mm -hmm. tai heidän puheenjohtajansa sarjassa Arvostan häntä suuresti poliitikkona. Hän on tästä asiasta eri mieltä. Mennään eteenpäin. Mm. Kittilän kunnanhallituksessa on määrä käsitellä ensi viikolla valtuustoaloitetta kunnanjohtajan irtisanomiseksi luottamuspulan vuoksi. Aloitteen allekirjoittajien mukaan olisi tärkeää perustella, miksi kunnanjohtaja Timo Kurula jatkaa tehtävässään virkarikostuomioiden jälkeen. Korkein oikeus on tuominnut entisen kunnanhallituksen puheenjohtajan, nykyisen kunnanjohtajan Timo Kurulan kahteen otteeseen ehdolliseen vankeuteen, muun muassa virka-aseman väärinkäytöstä. Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistolehtori Matti Muukkosen mukaan oikeusnormit ohjaavat siihen, että tällaisen rikokseen syyllistynyt ei jatkaisi virkatehtävässä. Kello on kaksi minuuttia yli 11 nyt uutisten päättyessä ja kansakunnan kahvitunnilla jatketaan. Yle-Radiosuomi. Tämmöinen on tämä jotenkin ensin Vilkasulta viattoman näköinen kysymys kansakunnan kahvitunnilla. Kaksi osaisena, laitatko aina laukun viereiselle penkille vai saasko siihen istua? Ja jos saa, niin saako siinä ryhtyä juttelemaan? Täällä on nyt monenlaista jutelma-aihetta ja myöskin puolesta ja vastaan kantoja. Ja myös aika paljon kerrotaan sitä, että kyllä, minä aina juttele, jos joku ensin aloittaa. Tämä aloittaminen on yksi asia näissä, kyllä, joka nyt korostuu. Täällä on tuota vanha poke, kirjoittaa näin, että kuntosaleilla. Höpöttäjät. Tulee laitteen viereen, kun joku treenaa. Alkaa neuvominen. Kuinka tulisi liikesuoritus tehdä? Ei hyvä. Joo. Yleisesti edellä mainitut on hupiukkoja. Tarkoittaa varmaan sitä, että nämä varsinaisia asiantuntijoita, nämä, jotka <tum> pyrkivät neuvomaan. Ja onhan se nyt siis selvää, että ihmisen pitäisi saada rauhassa harrastaa. Ja sitten tämä sauna-asia. On, miten voi olla niin, että just nämä yleiset, esimerkiksi kunnallisten uimahallien saunat, niin ne on niin tällaisia pahimpia juttelupesäkkeitä tuossa mielessä, jos haluaa rauhassa istua. Ja eikö tuo nyt ole toi sauna nyt perinteisesti just hiljaa istumiseen tarkoitettu paikka, kirkon ja kirjaston ohella, ehkä. Mutta ne täällä korostuu nyt joka tapauksessa, kyllä, ja tosiaan eräänlaisena lähtölaukauksena Käytin tuota Heikki Aittokosken tuoretta kirjaa Kunnon kansalainen, jossa nimenomaan niin kuvataan uimahallien tätä tämmöistä tietynlaista terroria kyllä. Ja mulla tietysti on ollut tässä nämä bussin viereistä istuimet, että torpataanko se, tukitaanko se kassilla, niin ei ainakaan tule kukaan juttelemaan ja istuvaan siihen. Täällä sitä sanotaan myös WhatsApp-viesti tällainen, että tuoli vapautuu kassista heti. Jos siihen joku haluaa istua buusissa ja juttua tulee, jos istuu ja alkaa jutun, niin jos aloittaa. Yleensä minäkin olen aloittaja. Tässä kyllä sanotaan, olen kova puhumaan. Kivasti menee matka. Joo. Ja karjalaista sukujuurta, jos on täällä sitä sanotaan, niin, niin silloin kyllä on puhuvaa sorttia. Ja niihän se on se tämä tämmöinen stereotypia yleistyskäsitys, että heimoerot... On myös näitä ratkaisevia tekijöitä ja että karjalaiset on puheliaita. Täällä sanotaan, että minä kun satun olemaan karjalaista perua ja eksynyt tänne Merilappiin, eli puhuvaa sorttia, eräs entinen työtoverini pyysi minua vaihtamaan temperamenttiani. Vastasin, että aloita itsestäsi. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 niin se taitaa olla, että voi muuttaa eikä muita. Kuka soittaa siellä? No terve. Terve, terve. No hyvää päivää, johtaja. No hyvä päivää, toinen. Miten on, saako sinun viereen tulla istumaan bussissa? No, tämä on semmoinen juttu, että sanotaan näin, että stadilainen ei vie tilaa. Oho, okei. Ai tuommoinenkin sanotaan olevassa. No se on keksi just, mutta tota peitä, <laughs> et, et. Missä tuntee stadilaisen joukkoliikennevälineessä on se, että kun se lähtee liikkeelle, niin silloin siirrytään jo valmiiksi oleviereen. Okay. Että tota, sitten on niinku valmis heittää itsensä ulos sieltä. Että se on semmoinen. Mutta... siis toihan, tunnistaa isoissa kaupungeissa, jopa Helsinkiäkin isommissa, niin vielä selvemmin, että on totuttu siihen, että on paljon porukkaa. Ja toimitaan ja sen mukaan. Mm. Se ei mennä siihen sisään tulevien sekaan, vaan niin. ne on Saatu alta pois. Niin Joo, totuttuu se isossa ryhmässä kyllä. toimimaan. Kyllä, kyllä. Joo. Se, se tota, juttelemisesta. Joo. Mä, no, vanhemmat on Savuotta Hauki vuodelta junan tuomia. Äiti on Karjalassa lähtenyt kaksi kertaa pommit pois. Ja tota, isä on sitten. Hänen isänsä vaan sitten ainaan päätyi haukivuodelle kunnalliskotiin yleismiesjantuteksi. Joo. Ja se, mutta. Eli Savolaiket haastavat, niin kovasti, sanotaan. Mutta meillä on tämä mökki täällä Tammelassa, Fortan vieressä, niin kyllä täälläkin pudinaa syntyy hyvin helposti. Niin eihän hämäläiset hiljaisia ole. No se on semmoinen. Niin. Se on vain tyhmä tyhmän sanonsa. Niin, joo. Mutta se, että, että helppo tapa kanssa keskustelu on perjankaisin, kun olet kauppan kanssa niin silloin voi aloittaa sen keskustelun toteamalla, että minäkö niin tyhmä taas täällä perjantaina kello 17.30 ottamassa. Niin pitää vaan katsoa peiliä ja syyttää äh, äh, on se, että jos aloittaa keskustelun, niin se pitää aloittaa sieltä vähän niin kuin päästä. Okei, okay, yeah. joo. Ja tehdä lainausmerkeistä itsensä tykö siihen tilanteeseen. Ja sitten niin kuin antaa toiselle mahdollisuus tietysti Valinta, jos on hiljaa, niin sitten aula olla hiljaa. Ei siinä kiusata. Että se on se homma. Niin... Joo. Joo, että... Te... It... Sanotaan. Ei, kun sano sinä. No sitä, että... Mitä itse olen tässä huomannut Euroopan eri maissa, kun on käynyt yöllä niin... Se, että... Että... Et. Eestissäkin joutui 20... Kuusi kertaa ajamassa sillä alkaen vuonna 1995. Niin tota, se, että kun sinä liikut polkupyörällä, niin olet aina läsnä paikalla ja ihmisten kanssa on helppo aloittaa keskustelu, kun saat sen kaksi päällä. Et on ihan eri asiat jollain demarilla paikka paukkaa jo niitä päälle ja alkaa jukella niin se on nyt vähän huonompi juttu. Ei ole niin helppo aloittaa sitä keskustelua. Joo, joo. Mutta se, että, että sen verran nyt tästä matkaan, myötä oppineista, opittuvista asioista on se, että periaatteessa ollaan mitään vaan niin joka maassa, Ihmisten perusluonne on semmoinen helppo, helposti lähestyttävä, ja ihmiset haluavat keskustella. Joo. On se se aukeaa siitä, mutta pitkaan, no, minä yleensä avaan kevyesti sen keskustelun, että se lähtee käyntiin, jos se lähtee. Tuo on minusta hyvä vinkki toi, että ei heti niin raskaimmasta päästä ala luennoida ja saarnata täällä multakin kysytään, että mitkä itelläs on niitä, mistä et, et halua, että sulle tullaan puhumaan. Et kun mainitsin ton politiikka ja uskonto, jotka on ne oikeasti ne, ne, ne perinteiset, mistä pitäisi vaieta tuntemattomien kanssa. Niin kyllä sellainen julistaminen ja ääriajattelu, niin on ne sellaisia hankalia. Niin kuin saarnaaminen, niin en mä nyt sellaista kyllä oikein mm -hmm. jaksa kuunnella. Ja huono on aloittamaan, mutta kyllä me emme sit karkuun lähde, jos, jos tota tullaan juttelemaan, että nehän on ollut aina ihan positiivisia kokemuksia sitten kuitenkin. Se no, te, on niin. se kuunteleminen ja sitten niin Siinä ei saa niinku, painaa päälle kummasti. Että et pitää antaa toiselle tilaa, niin silloin homma menee helpommin eteenpäin. Joo, ja sitten varsinkin on tultu esittää mitään desserviikseliä. Että se, se ratkaisee sen sustavuun heti. Niin, kyllä, kyllä. Ja siinä ei no, jää paljon tilaa jää, kyllä, joo. joo. Ei, kyllä nämä no, on kuule no. hyviä. Nämä, ja tuo, sinne vaan sitten niin kuin, hyviä viikonloppuja ja lomia sinne Tammelan suuntaan, koska tuoshan sulla on todellakin nämä, alkaa olla nämä heimoerot tuttuja, että missä puhutaan ja minkälaisista asioista. Sanotaan näin, että kaikki heimut puhuvat. Niin Oikein okay, hyvä. Hyvä kommentti hei. Kiitos. Kiitos. Voikka. voi. tuossa tuo myöskin tuo pyöräretket, että heti kun on joku yhteinen harrastus tai maailma, niin sehän on ihan erilaista ja ihan luontevaa alkaa puhua siitä. Täällä on täti Mansesta laittaa WhatsApp-viestiä, että koiranomistajana törmään koiralenkillä joka päivä tuttuihin ja puolituttuihin ja myös uppo-outoihin. Välillä ja aika usein jäädään juttelemaan toisen koiranomistajan kanssa. Itse olen sosiaalinen ja koirakin huomaa, että ei tässä uudessa koirassa ole mitään ihmeellistä. Ja sitten tämä on musta tärkeää. Joillakin koiran ulkoiluttajilla on sitten korvakuulokkeet korvilla. Ja se on merkki, että turha yrittää mitään jutustelua yrittää. Ja toihan on nyt kylläkin se ihan universaali tapa viestittää, että mä haluan olla rauhassa, että jos on oikeasti kuulokkeet korvissa, niin kuin yhä useammin kyllä on. Myös näissä julkisissa kulkuvälineissä. Juttelu kulttuurista, kansakunnan kahvitunti tänään. Olen tyttö hiljaa hymyilee. Hän on yksin, mutta kuuntelee. Ja jossain por sin Onnen tyttö tämä tässä on, Mikko Kuustosen kappale. Kyllähän toi taitolaji tuntuu olevan tuo jutteleminen kaikista keskustelun alalajeista, just nimenomaan tämä tämmöinen small talk ihan satunnaisesti tavatun ihmisen kanssa, että kun siinä ei pitäisi niin kuin tungetella, mutta olisi ihan hyvä pystyä kuitenkin Siihen ihan vaikka todetakseen, että ei meillä tässä keskenämme mitään hätää ole, että jos sitä useinkin väheksytään sitä, sitä small talkia, että se on jotenkin turhaa, niin kyllä siinä yksi ihan ratkaiseva tärkeä viesti kyllä on, että se on juuri tämä, että me olemme tässä ystävällisissä väleissä ja ei ole mitään hätää ja pelättävää. Se on kyllä viesteistä minusta niin kuin kohtalaisen tärkeäkin ja tärkeimmistä päästä. Tapani vuosimallia 1959 nimimerkki laittaa tällaisen viestin, että itse olen kova juttelemaan myös ventovieraiden kanssa, kuten oli myös edesmennyt isäni. Koulutin aikanaan uusia taksin kuljettajia ja opetin heitä heittämään koukun asiakkaalle. Asiakas sitten valitsee, jutellaanko vai ei. Kuljettaja ei voi tietää asiakkaan elämäntilannetta. Esimerkiksi voi olla niin, että lähiomainen just kuollut taikka tai jotain mitä tahansa tällaista saattaa osua sitten pahasti tuohon. Niin kyllä varmaan kaikki niin palveluammatit niin, niin on, on, ihmisistä kehittyy niin aika taitavia tässä, että mitä voi sanoa kannattaa ja mistä kohtaa voi avata. Parturit, on, parturit ja kampaajat mainittu täällä ja taksikuskit nyt on tässä. Ilmeisesti noita takseja pidetään oikein tämmöiseen, juttelukulttuuri jonkinlaisena kehtona, ja niinhän se taitaa olla kyllä, että siellä saattaa olla vähän vaivaannuttavaa istua myös hiljaa. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 17 Ehkä tämä kertoo siitä, en minä tiedä, mutta tämmöisiä täällä nousee esiin, kun kysytään, että laitatko laukun viereiselle penkille vai saako siihen istua ja saako siinä ryhtyä juttelemaan? Kuka soittaa siellä? No sä terve. Terve, terve. Kuule, minä tiiä, että mä, te, mä ajattelin nyt sillä että mä kerran niin keskeisessä aiheessa, että niin kestätään vähän pitemmän aikoo linjalla. eli... Kokeillaan. Joo, kato, varmaan arvotti, kun mä täällä joskus olen 2-3 viikkoa korven keskellä, ihan näiden omien porukojen kanssa, niin herra, jästä, miten on kuule tuota, tuolla puhekuplassa, niin sitä tavarta, ja... ja, ja, ja... Mutta yleensä ottaen tuolla, kun Johonin lähtöön, niin... Enemmän niin jää porukat kuuntelemaan, kun lähtee on karkuun. Yhden kerran käytiin lasten kanssa tuolla Helsingissä reissulla ja siellä, siellä katos tota, ja ketä vaan tuli vastaan, niin minä aloin aina tarinoimaan, niin sitten porukat ja kysy, että no mitä opit, niin minä on varmaan tämä sanonakin ennen sinulle, että kaksi pelaajaa alkaa tämä porukka tai mikä ei lähdet karkuun, no poliisit ja pultsarit, Kato, poliisi, Kuuntele, että minkä minkälaista ainetta tuo Ottona, kun tuommoisen hypötyksen pitää putsalulla, kun ei kiire mihkään, niin lähtee oikein perästä kävelemään. Niin <tos> ja, ja, ja, ja, ja sitten katsotaan, tota, sillä on kansallinen joskus yhden kerran semmoisella oikein hyvällä porukalla tuolla laivalla risteilyllä ja lähti pelloamaan korttia siihen nurkkapöytään, niin vähän ajanpä sitä huomasin, oli 20 henkeä ympärillä kato ringissä. Kuuntelemassa Savolla häpiin Varmaan ajattelee, että jos nuo vielä on vappalajalalla, niin ei ja tota, no Tuossa tietenkin on semmoinen mielenkiintoinen kuvio kanssa, että jos tuolla jossakin istuu, niin, niin kyllä minä aina pääsen vieruspakan vappaan, että jos joku haluaa juttu tulla, niin kyllä siinä yllättävän, yllättävän syvällisiä juttuja joskus saatu aikaiseksi. Kato ihan, ihan niin kuin puhut, että jollekin sattuna joku perhetragedia tai semmonen niin Katsotaan, kun itselläkin sen verran tuossa olla tuttuja ja omat porukat lähtenä, niin hyvin osaa kyllä niin asennoituva siihen. Ja joskus tunne ihan kiitokset, että kyllä helpotti, kun saisi nukassa haastella tuossa. Niin onhan siinä Et. tämä puoli. Kyllähän, kyllähän se ihmisten keskinäinen kohtaaminen niin on aika tärkeä asia tässä maailmassa. Niin. Joo, ky kyllä jos katsoo sillä lailla, että kenenkään kanssa ei haastele, niin kyllä se varmaan tuo nuppi on aika lailla kutistuu, kun katso Viinirypäinen rusinaksi tuolla haavikolla, ja oikeasti. Sinullahan nuo omat porukat, eli nämä saparo-olennot, niin nehän on, ei ne hiljasta porukkaa, mutta ne puhuu vähemmän. No joo, kyllä, ja tieten ne on yle enemmän pureksiin, kun puhuvat. <gülme> <gülme> niin, kyllä, niin. <gülme> joo, <gülme> joo, että joo, onko se sitten tälleen pureksiin, mun juttuja, mutta sinä sattuu olemaan joku housulla, että sappaa on välissä. Kyllä, kyllä. pidä vaan niin, kyllä. Joo, ja onhan mulla sitten tietenkin tässä tota... No nyt minulla mulla on tässä kolumpialainen pariskunta, niin niiden kanssa on ihan tuo suora keskustelu, se pitää mennä puhelimen välityksellä. Mutta okay. ne on nyt käynyt Mikkelissä puhekurssilla, kyllä muutama sana mennä jo niin etiäppäin ihan tuoltaakin. Mutta e kyllä tuonne, tuonne maailmalle kun lähtö, niin, niin <tos> para, paras juttu, mitä on niin kuin sattuna tästä, tästä, tästä käsillä puhumisesta, se ei suun puhuminen onnista, niin olin tuolla tuottajien retkellä Saksassa kerran, silloin siellä on joku ministeri on aika iso pampukato, Tästä puljelta tuli piettyä mä muuten, niin, mutta sitten mä se taksiin myymällä ja ja se ei siinä pyöri ja kahteli, tähän mitä ja mietti, että mitä, niin. minä näyttelin kä käylän vaan hyllystä nuinikin ja näytin, että kaksi, kolme pykältä tuoneppa ja tuosta ja kaksi ja sitten vaan sormiani. sormia, niin. Se kahti sanoi, että voiko olla totta hän on niin mietti näin, miten hän saisi nämä ostokset teistä. vaan sinulla on vain kaksi minuuttia, jos olet jo maksana. Niin Eihän oikeasti, tämä <tos> on se juttu. Joo, joo. Mä antamme, että tämä Savolainen käsin puhuminen, niin tämä on kyllä kieltä nopeampaa, vaikka mulla on jo kohtalaisen nopea kieli. <tos> toi on kyllä kova. Et kova suoritus sinänsä, että niinku, jos sanotaan, että Savolaiset on, on puhelijaita, niin ei se siihen pääty. Ei, ei kyllä, mutta on tietenkin parempi sitten sillä että tosiaan puhuu sillä lailla niin nätisti käsillä, ettei sitten niin nakikioskin turkalla mappua. Siellä alkaa sitten Aka-porina, kun siellä Joo, se on toinen, toinen Joo. Joo, niin kuin sanon sanonut monelle mm. ennen, niin, niin tolta, sen puoleen on tässä elämässään mukavasti, että aina kun joku on tuonut niin äkkäilemään, niin minun on kuitana kahta kovaimista takaisin. Ja tuota, ikinä en ole lähtenä karkuun, aina on kuitana ja ikinä en ole sanonut, turpiin kettä ei tarvitaan lyyvää. Kyllä se varmaan tämä... Tämä sana miekka on ihan oikeasti sellainen, että Enniin. kun vaan niin kun, kahtoo suoraan silmiä eikä peliäkään jo haastellaan uudikkiin, niin, niin viimeinen huomaa, että nyt lopu en ja ei, ei ole tosiaan kukkaa nyrkkiä nostana. Kiitos kaikille niille, jotka on sattuna siihen hollille, että niille ei ole hermopettäjä, mutta enkä, enkä minä niin suoraan sanoi kellekään sillä pihaisesti lähde puhumaan. Ei, et selvästikään. Kyllä Joo. sinä puhumaan pärjää. Su niin. <laughs> <Ei laughs> Joo, kyllä. Minä olen suplikki Ei muuta Saparomäelle vaan. Siksi meille on suut annettu, että me voidaan selvittää asiat puhuvalla. On, on. Kyllä. Ei nimenomaan näin. Tämä pelaa tämä homma. <laughs> Katsot, kun ei tule tuota niin ristiriitoja. Nämä on varmaan tuolla uskonnollisella puolella netoassa sitten. Kyllä. Onra. No niin. voi, voi, On voi. matka. Moi, moi. Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Joo, tässä kohtaa otetaan pari vielä tärkeämpää asiaa esiin. Ensi tiedoten liikenneonnettomuudesta menee tielle 23 Varkauteen. Välillä Jyväskylä Varkaus, niin siellä tarkempi paikka. Välillä Käpykankaan liittymä Varkaus, siellä on tapahtunut suuntaa ei ole tässä vaiheessa määritelty, mutta tie 23 varkaus, välillä Käpykankaan liittymä varkaus, siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Uimahallikokemuksen kirjoittaa muuten Mirkku tähän varsinaiseen aiheeseemme että istuin vuosia sitten uimahallin saunassa ja sinne tuli nuoria koulutyttöjä, jotka harjoittelivat laulua. Ja se oli tuttu, nälkämaan laulu, joten minäkin yhdyin lauluun. Siinä kävi niin kivasti, että kaikki lauteilla istujat, niin sitten laulettiin täyttä kurkkua. Oli ihana ja iloinen tapahtuma. Kiitos hyvästä ohjelmasta, kirjoittelee Mirkku. No kiitos ja kiitos samoin, koska sisältöä tulee nimenomaan viesteinä tähän lähetykseen, aina perinteisesti kansakunnan kahvitunnille, niin kuuntelun puolelta sieltä. Onko se ihan ilmarikkiantoa se, kuulkaa korpeivimme kuiskintaa? Kyllä se taitaa, taitaa olla, täytyy tai jostain. Onhan se ollut hieno hetki ihan selvästi. Mainio joensuulaispianisti Kemal Atsuperkov kertoo vaiherikkaasta elämästään ja viihdyttää soitollaan ravintola sointulan väkeä. Minulta, jos kysytään, mitä meidän elämämme on, mä aina sanon, että se on samon niin kuin flygeli. Valkoiset koskettimet ja mustat koskettimet. Ja lopussa tulee kansi. Ja onneksi valkoisia enemmän kuin mustia. Joo, nimenomaan. Tätä mä tarkoitten Ja valkoisessa on enemmän humoria kuin mustassa. Kemalin musiikillinen 60-vuotis syntymäpäivän juhla haastattelu kuullaan lauantaina kello 14.15. Yle Radio Suomi. Tämmöstä kaikkea tänään. Tämän aseman kautta Radio Suomi. Kansakunnan kahvituntia nyt kuitenkin tässä vietetään tonne kello 12 saakka. Tämähän on itsensähän Elvis Presley. Vähän vähemmän keskustelua ja please mielellään toimintaa. A little less conversation on tämä kappale. in gonna ja muistutetaan muuten viestissä, että linja-autoissahan oli joskus kyltti, jossa kiellettiin puhuminen kuljettajalle. Niin muuten olikin. Ja kun tässä on jotenkin vitsinä heitetty sitä, että voisi olla rintanappi, missä lukisi, että älä puhu mulle. Niin oikeastaan toi on ollutkin ja siitä tietysti vastakohtana on se puhu tähän. Tarra, joka on ollut jossain tuolla noissa palvelutiskeissä, siis jos on ollut se lasi välissä ja siinä on se semmoinen puhumisaukko, niin siinä on saattanut olla tuommoinen, voihan sellaisen liimata toki otsaansa. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. Mennään puhelinlinjoille ja puhutaan puhumisesta, eli jutelukulttuurista, että saako sinun viereen istua ja saako siinä jutella, niin mitä mieltä ollaan? Kuka soittaa siellä? Ahaa, siellä ei enää ketään. Ittekö räähmäsin saattaa olla? Entäpä siellä kuka soittelee? Joo, täältä Pohjanmaalta soittelee viisi. No terve! Tuosta puhumisesta. niin. Minä, minäpä kerron, mutta sitten on varmaan 30 vuotta aikaa, niin minä vein tytölle tuota autua tuonne kemmiin. Joo. Ja sitten junalla tulin, tulin takaisin ja sitten minä, minä pääsin rupimaan siellä junassa sitten. Tuota, niin että kun outoja ihmisiä ja niiden kanssa vähän juttelehan. No siellä oli sitten toisella puolella käytävää. Siellä oli... Nuorempi mies ja minä sitten sille sanoin, että onpahan korjaa korjaailima. No sitten se mies sitten tuli siihen penkiseunut lähemmäksi. Ja sitten minä että se ei kuule. Ja minä sanoin, että onpa korjaa korjaailima. No sitten se tuli aina vain lähemmäksi siihen ja sitten... Minä sanoin, että onpahan, että minä vain sitä, että on ko, korja ilma. Nii. No, sitten se rupesi puhua, että, tai sitten se kyselee vähän, että osaanko minä englantia. Se olikin sitten ulkomaalainen. No, eihän minä osannut englantia. Niin, no, sitten sitte minä sitten vielä sanoin, että no, minä vain sitä, että hyvä ilma, niin siellä oli sitten takana. Sama-sama on, että siellä nuoria tyttöjä, olisiko neljä viisi. Ne rupesivat mahdottomasti nauraa. Niin. No, sittenhän minä sanoin, että yritin tytölle sanoa, että no, kun tehdään varmaan osa, että englantia, että se mies ymmärtää, että kun se oli jo hätääntynyt vähän, että mitä mulla on oikein asiaa, niin sitten se... <tosilta> että sanokaa sille vain, että minä sanoin, että on korja ilma. No niitähän rupesi sitten tyttöä kahta kauheammin naurattaa. Ja ne, ne meni ihan, kun minä sitten katoin, niin ne oli ihan koukkuun meni. Sitten minä vielä, vielä kerran sanoin sille, että no, ettekö te ymmärrät, että sanokaa vain sille, että kun se hermostutu mies, että on korja ilma ne Nehän rupeisivat sitten niin nauraa. No minä päätin, että no, tästä ei tunnu mitään. Minä lähdin toiseen vaunuun. Ja sitten menin siihen toiseen, jos oli vaunu. Sitten menin siihen istuun ja ajattelin, että nyt minä en kyllä puhu mitään enää. No sitten tuli mies. Se oli jonkun verran juovuksi saada. Se tuli sitten siihen minun miehen ja sanoi, että minä olen opiskellut jo yli 20 vuotta. etkö tiedä, että kuinka mukavaa se on näillä tämä opiskeleminen ja minä en lopeta ollenkaan. Se oli minun kokemus tämmöisestä hyvistä keskustelusta. No onpa ollut kyllä todellakin, ja tuossa tietysti niin ei se vaivaantunut hiljaisuuskaan ole kaukana, jos se ei millään meinaa selvitä se asia, että tässä oli kysymys vaan siitä, että on hyvä ilmaa. Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Ymmärrän ja siis eihän siis kunnon semmoinen juttelukulttuuri-ihminen niin välttämättä ilmennä sen kummempia visioita tai hoksausta, vaan etenee siis näillä perinteisillä sloganeilla, että on se ilmoja pidelly ja kitkat on paremmat kuin astat tai toisinpäin ja joulukin tulla jolkottaa ja illat pimenee vai mitä mieltä ollaan juttelemisesta täällä kansakunnan kahvitunti, kuka soittaa siellä? Juha, täältä Etelä-Pohjanmaalta. jutelma ihmisiä, Juha? Kyllä on, kyllä joo, on, jo. Jo. Onko koskaan käynyt niin, että joku on sanonut, että älä tule minulle puhumaan mitään? <tos> Tämä komia naama, että kukaan sanoa. Ei joo, ilennyt. se on hyvä. Kyllä joo. sinä selvästikin puhvalla pärjäät. Kyllä, näin on käynyt joo. <tos> Mm. Joo, no, ei ole tullut sitä hiljasta hetkeä. Ai niin kuin mulla jonkun... Niin, kanssa. niin. No kyllä, kyllä semmoinen, joskus tulee, mä kouluaikana kuulin linjautolla, niin sellainen ja nät nainen oli niin yläluokilta. En mä tiesin kuka se on, että se on la la levyllä laulanut Tarjaa Jykyläsen niminen ja tuota Mä istuin siinä venkillä, se tuli viereen, ei ollut muita paikkoja vissiin. Mä olin söin siinä karkkia. Mulla tuli mieleen, että tarjoanko mä tarjalle tästä, mutta en mä tarjalle Ei mua se, kun se ei puhu yhtään mitään. Mä olin sen verran pieni poika vielä silloin. Niin tota, silloin oli kyllä, että minä vain tyydyin kohtaloni sitten. Joo, joo. Täällä muuten joku kirjoittaa täällä, että muusikkokaveri Matti Kontio. En tiedä, onko sinulle tuttu tämmöinen nimi? No ei kyllä hän no, on. on, että hän osaa avata keskustelun vieraan kanssa. Hän huoltiksen kahvilassa hetken pohdittuaan kysäisi samassa pöydässä aterioivalta, että no kuinka on, pellaako vatta? Joo. Että joillakinhan se on todella tuo avaus hallussa. No niinpä, niinpä. <laughs> Joo, no, mutta, mutta Tarjalle terveisiä, karkit jäi saamatta sillä reissulla. Näin, näin käy joo, että Nammusen tämä ei toiminut. Joo, joo. mutta ens kerralla ei sitä tiedä. Tuossa kun oikeasti tottuu tuohon ajatukseen, niin saattaa olla heti käsiojossa. Juuri. Meneekö tämä muuten nyt suoraan tarjoaan? Kyllä, tarjoon? menee. pois no, ei okay. saa enää, että tämä maine on menetetty. Joo. <laughs> yksi mä olin kymmenvanne suuri piirtein, vähän ehkä ylittäin, niin olin siskon hänen miehensä kanssa Tampereella, käveltiin siellä keskustassa, niin Siinä oli sitten sellainen laitapuolen kulkija, mies, vanhempi, niin tota, mä sanoin sille päivää, niin se sanoi, että ei kun kuraa. Ahaa. Minä kauan mietin, että miksiköhän se kuraa mulle sano? kunnes sitten selvisi, että se huda on sitten niin, siellä lähemmän. Joo, kyllä, kyllä. Ja korjas, että meilläpäin puhutaan tätä Suomen ruotsia. Niin just. <laughs> joo, joo. Siellä yksi, yksi tota, semmoinen... Oletko nyt, mistä mä aloittaisin. Joo, mä Tampereelta taas kerran nousin, nousin junaan ja, ja, ja katsoin siellä, siellä ulkona, jo katsoi, että siinäpä on kurjan näköinen mies, joka oli juovukissa ja näin. Niin. Mä ajattelin, että toivottavasti se ei tule samaa vaunua. No, kuinka alkaa tämä tuli samaa vaunua, tämä kaveri ja ei nyt vastapäitä vaan sivulle vastapäätä. Ja, ja, no sitten hän alkoi puhumaan puhelimeen ja mainitti nimejä. Niin mulla alkaa raksuttamaan, että tämä on mun koulun kaveri, Killinkoski. Minä tota, kuuntelin se puhu, mä tunnistin kenelle se ja näin. Ja mä kysyin, että, että että saa tämä tietty henkilö, jota tämä haen, niin sanotaan, että kyllähän on. Mistä, mistä sä sen tiedät? Mä, mä sanotan, että arvelit, kun puhuit. Tutuista nimistä ja sitten vielä kun kattelin vielä tarkemmin sua, vaikka se nyt oli, oli vähän kolhuja saanut, mutta kumminkin niin. Tällainen oikeastaan mukava tapaaminen ja sai ryypikki vielä siinä sitten. Ei, ja joo, joo. Tämähän on pieni tämä maailma ja jopa Suomen maa vaikka pitkä onkin, niin, niin on joo. todella pieni. Et sitähän on sanottu, että kaikki maailman ihmiset on korkeata kuuden askeleen päässä toisistaan. Ja. Siis sillä lailla, että ainakin joku tuntee jonkun joka tuntee. Ja tuota ketjua pitkin, niin kuusi askelta, niin kaikki ollaan yhtä ja samaa lauvaa. <laughs> niin tuo on todistaa näin. sitä kyllä, tuo mm -hmm. Kyllä. No. Joo, ja kyllä, nämä mielenkiintoisia juttuja ja, ja annan, annan täysin istua viereen, jos bussissa on vaikka tota tiukkaa, niin tota ei haittaa, vaikka istuu siihen. Ja näin. Joo, joo. Ja on se vähän hankala käydä kieltämään kyllä no, toisaalta. On, on, niin. kyllä. Ja nyt kun täällä on vielä tehottomaksi todettu ja todistettu tässä lähetyksessä tämä kassin siihen sijoittaminen, koska Joo. sitähän helposti kehotetaan poistoon, jos ei silloin lippua. Niin. Kyllä. niin, niin. Näyttäisi Kyllä. olevan. Hei, hyvää lauantaita, kiitos kun soitit. Tässä sulle samoin. Moikkaa, voi voi, kiitos, hei. kiitos. Tämä on Ultrabraa. Tem mais da Uutta musiikkia ultrabraalta on tämä Are. Kansakunnan kahvitunnilla, laitatko sinä laukun aina viereiselle penkille vai saako siihen istua? Ja miten on, että saako siinä ryhtyä juttelemaan? Siitä on kysymys tänään. Tässä on ollut jo hyvän aikaa ja äsken todettiin, että ei tarvitse kauan puhua kenenkään kanssa, kun alkaa löytyä jotain yhteisiä tuttuja ihmisiä. Ja toi on kyllä hämmentävä todeta siis kerta toisensa jälkeen, että näinhän se on ja... Mainitsin tuossa, että erään käsityksen mukaan niin me ollaan korkeintaan kuuden askeleen päässä toisistamme. Kaikki oikeasti maailman ihmiset, että joku ainakin tietää jonkun joka tuntee ja sitä ketjua kun edetään, niin se on oikeasti tämmöinen unkarilaisen karintin keksimä. Konsepti Alunperin novelli on näköjään julkaistu vuonna 1929 ja sit sit on käytetty näytelmissä ja elokuvissa ja vaikka missä tätä Six Degrees of Separation, mikä on niin kuin ajatus siitä, että kaikki maailman ihmiset on vaan kuuden tai vähemmän askeleen päässä toisistaan. ja Sitten se on myöskin poikinnut semmoisen seurapelin, mikä liitetään Kevin Baconiin. Jenki tähti elokuvanäyttelijä, että siinä mennään kohti sitä Kevin Baconia aina milloin kenestäkin lähtien, että on se sit, nyt sitten faktaa vai onko se tällainen urbaani myytti, että six degrees of separation to Kevin Bacon on tämä, tämä juttu, että, että ainakin joku tuntee jonkun, joka on joskus tavannut, niin kuin tältä pohjalta. Joo, no siihen äsken viittasin, kun sanoin, että tämmöinen käsitys ja uskomus on Ainakin on ainakin olemassa. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. Mut mut, juttelukulttuuriin. Kuka soittaa siellä? Seija. Terve, terve. Saako sinun viereen istua ja ryhtyä juttelemaan? Äh, no kyllä minun viereen saa istua ja ryhtyä juttelemaan, mutta oikeastaan mä haluaisin ottaa sellaisen näkökannan tähän, että kun äh, puhutaan, että, että Kaikkien ihmisten täytyy keskustella ja jutella ja ihmiset tarvitsee sitä, niin mehän ollaan jokainen ihminen tosi erilaisia. Niin. Ja on se sitten kansallisuuteen liittyvää tai luonteeseen tai perimään liittyvää, mitä me on oppittu, omilta vanhemmiltaan. Mutta esimerkiksi meillä on paljon ihmisiä, jotka on esimerkiksi erityisherkkiä. Kyllä, ja tällaiset, kyllä. Tällaiset ihmiset niin kuin, kuormittuu hirveästi esimerkiksi sosiaalista tilanteista ja melusta ja, ja tota, Sellaiset ihmiset, jos on kahdeksan tuntia töissä ja istuvat bussiin, niin voi olla, että he juuri siinä hetkessä tarvitsevat sen palautumisen siitä työpäivästä, eivätkä todellakaan halua näköistä keskustelua kenenkään kanssa. Et tos... Pidä mm. enemmän, enemmän mm. ajatella niin, että sen sijaan, että ihminen tarvitsee keskustelua toisen kanssa, niin ihminen tarvitsee enemmänkin niin sosiaalisia kontakteja. Sosiaalinen kontakti ei aina välttämättä tarkoita keskustelua. Niin, että se voi jollain muullakin tavalla toteutua kuin juttelemalla ja niitä näitä. Sehän on näitä. yksilöllistä. Sehän on yksilöllistä. Voi riittää se, että hän saa vain olla jossakin toisten kanssa, että hän ei ole sillä tavalla yksi, mutta ei se kaikille ole luontaista alkaa keskustelemaan. Toi on kyllä juttelu ihmiselle todella semmoinen iso vastuu ja haaste tunnistaa semmoset henkilöt, joita tämä suorastaan vahingoittaa tämä jatkuva jutteleminen, että jos ei ole sitä rintanappia, missä lukee, älä puhu mulle. No, no siinäpä se, Joo. että ehkä, ehkä siinä pitäisi sitten olla niitä tuntosarvia pystyssä ja aistia, että jos toinen ei lähde siihen keskusteluun mukaan, niin sitten antaa toiselle se tilan ja rauhan, että, että nyt ei vaan yksinkertaisesti halua haluat keskustella. No niin kyllä pitäisi ja se hyvä ja kannattaisi, mutta niin kuin sanoit, niin meitä on tosiaan monenlaisia, ihmiset on erilaisia todella keskenään ja on olemassa niitäkin, jotka ei oikein skannaa, vaan juttelevat vaan ja silloinhan voidaan puhua justiin tämmöisestä jutteluterroristista. Niin kyllä, joo ja itsekin kokenut kaiken näköistä keskustelua, mulla on jäänyt mieleen viime, viime syksynä istuin Espanjassa paikallisbussissa ja, ja tota oli tosissaan täynnä paikallisia. Kyllä mä olen vähän naurattamaan siellä bussista, että kun siellä espenlaiset keskusteli toistensa kanssa yli käytävään ja bussin päästä toiseen päähän, ja siinä naureskelin, että Suomessa tämä on ihan outoa, mutta mielestäni se on ihan sallittua. Jokainen tyylillään ja jokainen kulttuuri homalla tyylillään. Kyllä tämä mahtuu. Kyllä, niin, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta ihan oikeasti hyvä huomio, koska on todella niin, että on olemassa erityisherkkyyttä ja on olemassa monenlaista, joka rajoittaa tuota kovaa intoa arvostaa sitä jatkuvaa juttelua, joka ei usein sisällä oikeastaan paljon mitään asiaa, vaan se on ihan pelkkää tämmöistä toteamista, että on se ilmoja pidellyt. Joo, ja sitten sekin, että vaikkei jos erityisherkkä, niin ihmisiä saattaa olla rankkoja työpäiviä takana ja... Ja he tarvitsevat sen hetken, ennen kuin menevät vaikka kotiin omien lastensa luokse, että saavat vähän nollata ajatuksiaan. Kyllä, kyllä meidän pitää tilaa antaa ja, ja omaa tilaa ihmisille. Tuo on kyllä hyvä huomio. Tuo on hyvä huomio. Hei, hyvää matkaa, ajelle rauhassa. Kiitos, kiitos. Kohta perillä mökillä. <laughs> Okei, okay. hyviä mökkiviikonloppuja teille sinne. Kiitoksia. Moikka. Moikka. kiitos. No niin, moi moi. Ja kiitos, kun soitit. Nämä on... Tärkeitä arvokkaita puheluita nämä huomiot, kyllä. Tässä Bruno Mars ja Lady Gaga. Tämä on kiinnostava kappale. I, I just woke up from my dream. Well, you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived, I realized.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 with a Smile on tämän kappaleen aika pitkälle viety nimi. Siinä Bruno Mars ja Lady Gaga on uutta tuommoista tyylikästä musiikkia. Tuo kansakunnan kahvitunnilla juttelukulttuurista. Siis ollut puhetta tänään ja kyllä täytyy sanoa, että viikon kuluttua niin vähän jalostetaan ja viedään pidemmän tätä, tätä aihetta. Mutta tämä on eräänlainen kansallinen salajuani keskustelukulttuurin pelastamiseksi, joka on oikeasti, kun täällä he tulee tästä tämmöisestä selittävisestä. onko tuttu termi tämä plainaus? kyllä me siitä viikon kuluttua lähdetään liikkeelle ilman muuta, kyseessä kyseessähän on tämmöinen keskustelukulttuuriin liittyvä ääriilmiö, ihan ilmiselvästi, mutta Viedään nippuun tätä myöskin, että laitatko laukun aina viereiselle penkille vai saako tulla juttelemaan? Siis ihan tuolla lailla satunnaisesti kohdattuna, niin saako sinulle jutella? Siitähän tässä on ollut oikeastaan kysymys tänään ja myös siitä, että oletko itse tämmöinen jutteluiden aloittaja, juttelukulttuurin ihminen. Tomi laittaa tällaisen viestin, pakko sen verran mainita omakohtainen mielipide keskusteluun, ja en jaksa nyt soittaa toimituksen, koska en jaksa keskustella. <laughs> no niin, mutta itsekin olen jutteluihmisiä, mutta yksi asia, mihin en pysty, on juttelemaan tyhjänpäiväisistä asioista, kuten ilmasta tai vuodenajoista, tai tanssii, tähtien kanssa tanssioista. Eli keskustelulla pitää sitten olla jotain sisältöä, että mielenkiinto säilyy. Muussa tapauksessa keskustelu on mielestäni hieman jopa kiusallista. Eli juttelen mielelläni tuntemattomien kanssa, jos päästään juttelemaan oikeista asioista. On niin sitten päivän polttavat aiheet, tiede, taide, urheilu tai muu vastaava. Hyvä Tomi. Tämä on jäänyt vähemmälle, kun on puhuttu lähinnä siitä, että missä saa tulla Viereen istumaan ja juttelemaa. Kirkkobussi juna ratikka elokuvat, kahvila lukusali, ehkä Kassajono. Näitä on ollut puiston penkki, kirkot ja kirjastot, missä muuten jotenkin toivotaan vähän hiljaisempaa. Moni toivoo uimahallin saunassa myös hiljaisempaa ympäristöä ja toiset taas on sitä mieltä, että siellähän just pitääkin jutella ja ne on maailman parannustilanteita. Sitten täällä sanotaan, että millään ufo ei satunnaista juttua todellakaan kannata aloittaa. Täällä nimetön kirjoittaja Whatsappissa kertoo olevansa jonkinlainen magneetti. Vähän sensuroi tätä. Joo, että kaikki tulee tilittämään levottomia, joilla on tämmöinen taipumus. Iän myötä onneksi helpottaa, mutta edelleen täytyy tutkailla, onko lähestyjiä näitä energiavarkaita, mikä on hyvä Erittäin, erittäin hyvä määritelmä toi HBO-sarja, HBO, tai Maxhan se nykyisin se alusta on, sieltä löytyy tämmöinen sarja kuin What We Do in the Shadows, joka, jossa on yksi energia-vampyyri. Hän on Colin, en muistakaan nyt sukunimeä, mutta joka tapauksessa hyvin kuvastaa sitä. Siis on energianvarkaita olemassa ja tunnevarkaita on kanssa. Sitten vielä yksi viesti täältä ennen kuin mennään, mennään kohti tota jo seuraavia uutisia. Meillä on kello 12 uutista lähestyy. Tervetuloa joka aamu Pakkalan kyläkaupalle. Siellä on päivittäin kansakunnan kahvitunti. Voi kysyä ihan mitä vaan ja vastataan ihan mitä vaan. No niin, todella kuulostaa siltä. Kyllä mä ilahduin tosi paljon siitä, että, että tää oli niinku niin sanottua musiikkia. Levylautakunnan vieraana legendaarinen Pepe Wilberi sekä upea Uuden Eeden albumin juuri julkaissut laulaja-lauluntekijä Jona. Tässä ei puhuttu mitään, että oh sun kroppa on niin ihana ja hittomä mä rakastelen sua koko yö, vaan tässä puhuttiin mustikois ja mansikoista ja aamukasteesta, ja sillä kerrottiin se sanoma niin se tekee minuun kyllä aina ison vaikutuksen. Levyläutakunta Radio Suomessa ja Yle Arenassa lauantaina kello 13 jälkeen. Näinpä on tätäkin kaikkea ja Olli Haapakangastossa kello 12 uutisten ja urheiluradion jälkeen jatkaa Radio Suomen viikonlopussa. Kansakunnan kahvitunti taas viikon kuluttua ensi lauantaina kympin uutisten jälkeen. Ja kyllähän me siitä messer mies miesselittämisestä silloin, silloin otetaan ihan sille pyhitetty lähetys. Yle Radio Suomi. Oikein paljon kiitos kaikille, jotka tänään olitte mukana. Palataan viikon kuluttua keskustelukulttuuri asioihin, kun kerran sillä tielle on lähdetty. Moikka! On tämä talo, soittaa sen flygeriä, ja sitten nainen ja lapsi ja halvaantunut, joka ei vuosino postiansa aukaisu. Kaunis rouva liimasit, kun on Kaunotarjolla ei ole ystäviä, ja sotilas, joka seisoo vain ikkunassa, se näkee taivaalla pilviä punaisia, ja yläkerrassa mies lukee valtaria. rouva tarjoilee vieralle konjakia ja kaikki tahtoratasta, kaikki tahtoratasta, kaikki tahtoo, rakastaa, kaikki tahtoo kaikki tahtorakasta, kaikki tahtoo rakastaa, kaikki tahtorakasta. On tämä talo, tämä ihmisiä, kun yksi nauraa, niin toisen on itkettävä. Niin kuin sen mies, joka tervehti hilpeänä, se menee sillä kaulassa tiukasti vain lakana kaunis Kiitos Radio Suomi.